Chiar am observat, când oamenii sunt bolnavi și îi întâlnesc, obișnuiesc să-i întreb, v-a spus medicul din ce cauză. Pacientul nu. nu știe cauza, nu, nu. i se explică. Boala, suferința are ca scop să învățăm legile pe care le-am încălcat, să învățăm și să căutăm cauza. Cauza nu se poate rezolva de altcineva decât de individ. Și acesta este un lucru extrem de important. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne bucurăm că putem fi din nou împreună pe această cale. Observăm în jurul nostru o realitate tot mai uh, dureroasă, și anume tot mai mulți oameni bolnavi. Ba mai mult, parcă în ultimul timp, chiar și copii și persoane tinere sunt uh, lovite de boli grele care conduc la suferință și uneori chiar la moarte, mult prea de timpuriu. Ne întrebăm de ce lucrul acesta, pentru că în ultimii zeci de ani știința medicală a făcut progrese uimitoare și există multă tehnică medicală de în altă clasă. Industria farmaceutică ne pune la dispoziție multe medicamente și cu toate acestea oamenii sunt tot mai bolnavi. Cum putem să fim sănătoși, cum putem să prevenim boala, cum putem să tratăm boala în cazul în care ea deja este prezentă? Oare este posibil să lipsească ceva în, în felul în care lumea medicală abordează boala și încearcă să vină în întâmpinarea acestor probleme pe care oamenii le au? Acestea sunt câteva întrebări la care am vrea să găsim răspuns. De aceea vă invităm la o nouă prezentare din această serie Cum se aplică legea lui Dumnezeu astăzi. Iasmin, te salut și mă bucur că suntem împreună. Și mă bucur că putem să fim din nou, să facem încă o prezentare. Sperăm să răspundă la multe întrebări și să ajungem la rădăcina lucrurilor. Mereu căutăm lucrul acesta. Exact. exact. Și într-o oarecare măsură cred că am reușit, nu? Exact. Vreau să te întreb cu această ocazie mai exact despre ce vrei să vorbim. Prezentarea de astăzi se intitulează Tratând boala la patru nivele. În anii de cercetare și de studiu cu oameni, lucrând cu oamenii, am văzut că de fapt boala a, e la patru nivele și trebuie lucrat cu ea la patru nivele și vrem să împărtășim cele patru nivele ca să știm la care să lucrăm și cum să le luăm pentru a aduce omului sau ca omul să ajungă la sănătate. Înainte să intrăm în prezentarea propriu-zisă, ar fi bine să facem o recapitulare a ceea ce a fost până acum. În primul rând, din prima prezentare am văzut că legea lui Dumnezeu implică absolut tot ceea ce gândim, vorbim și înfăptuim, iar noi trebuie să luăm sau să ascultăm doar de la Dumnezeu totul și să dăm, să supunem creației. Omul... Poate fi egoist datorită nevoilor sale. El poate fi altruist, doar dacă se alimentează din Creator și poate fi egoist atunci când se alimentează din orice sau oricine altcineva. De asemenea, am văzut că există doar o singură sursă a tuturor nevoilor noastre și o singură putere adevărată căruia îi putem sluji, adică Creatorul nostru. Celălalt este doar un impostor și un șerător. Acesta este satana numit și diavolul. Nimic din ceea ce am și sunt nu este al meu. Pot face ceva doar cu ceea ce îmi dă Dumnezeu. Voi fi responsabil de aceea pentru tot ceea ce fac, cu ceea ce am primit și ceea ce sunt. Am văzut de asemenea că putem fi influențați sau să influențăm invizibil și inconștient, iar unica noastră siguranță de a nu fi influențați spre rău este de a fi în Isus Hristos la fiecare pas și a sluji doar Lui. Satana este cel care caută acces la noi, iar păcatul îi deschide ușa, adică încălcarea legei. Cine nu biruiește păcatul prin sângele Isus va ajunge la mila satanei. Astăzi are loc ultima bătălie între adevăr și eroare, iar omul începe să-și decide soarta veșnică prin deciziile pe care le ia, adică să se încrede doar în Creator sau să încrede în creatură. Există așa de multe boli cu care oamenii se confruntă, sunt mii de boli, sub toate formele. Există un principiu pe care ar trebui să-l înțelegem legat de boală, așa încât să ne ajute în tratarea bolilor? Da, este foarte important. Sunt, într-adevăr, enorm de multe boli. E o explozie a bolilor, cum n-a mai fost. E chiar groaznic să încerci să, să te uiți doar, să vezi ce boli sunt. Și să faci cumva o listă e, e extraordinar. Dar tocmai de aceea avem nevoie de un principiu ca să înțelegem boala și să știm cum să o abordăm. Pentru că dacă nu facem acest lucru, bolile se explodează explodeze din ce în ce mai mult și tocmai că nu o să le înțelegem și nu o să le putem găsi soluții. Exact ceea ce vedem astăzi, tot mai puține soluții medicale sunt. În primul rând, a înțelege boala este absolut crucial pentru a o rezolva. Nu poți să rezolvi o problemă decât dacă înțelegi care e problema și dacă înțelegi problema în sine. Da? La fel este boala. Nu ai cum să o rezolvi decât dacă o înțelegi. Din toată experiența mea am găsit o lege pusă de Dumnezeu în natură care să ne ajute să înțelegem boala. O lege este ceva fix, nu este ceva care se clatină, nu este ceva care merge aici și merge dincolo, nu. O lege este absolut fix și atunci am găsit în experiența mea, de ani de zile lucrând cu mii de pacienți, când Dumnezeu a pus -o, o lege în ceea ce privește boala, iar odată ce cunoaștem acea lege, atunci putem și rezolva boala. Această lege este legea cauzei și efectului. Această lege este pur și simplu la baza ei, este ceea ce face ca boala să existe și ceea ce uh, este și soluția de fapt. Adică trebuie să ajung la cauza bolii ca să pot rezolva boala. Este un lucru atât de banal, această lege, atât de mult ne lovim de ea la fiecare pas încât nici nu o mai luăm în considerare. Cineva însă a spus că legea cauzei și efectului este legea legilor. Legea cauzei și efectului este legea legilor. Adică ea decide toate celelalte legi. Din ea ies toate celelalte. Da? Și atunci am pus acest gând pentru că am văzut că într-adevăr așa este. Nu este altă lege care să nu își aibă originea aici. Din câte am înțeles, cel puțin acum. Nu am găsit alta. Și toate legile naturale sau morale legile lui Dumnezeu își au rădăcina în această lege. Legea cauzei și efectului. Ca să înțelegem acest subiect al cauzei și efectului, avem aici o listă. Avem uh, cauză și efect. Avem, de exemplu, foc care va produce efectul fum. Avem sămânță sau rădăcină uh, care va produce roade. Avem un început care va duce la un sfârșit. Eu iau iar apoi dau, avem o acțiune care va produce o reacție, avem o încălcare de lege care va produce boală și sau moarte într-un final. Trebuie să înțelegem că această lege există peste tot. Nu există o reacție fără cauză. Nu există un efect, un simptom fără cauză. Și atunci, noi ca oameni, chiar dacă sistemul, din lumea aceasta, sistemul medical sau religios sau ce a fi, nu caută cauza, pentru că dacă ai găsi cauza, așa cum o să vedem și în această prezentare, ai înțelege și ai putea să o rezolvi, noi ca oameni avem responsabilitatea să găsim cauza și să o trasăm și să o putem rezolva. Pentru că cauza nu se poate rezolva de altcineva decât de individ. Și acest este un lucru extrem de important. Găsim și în Biblie că Andesia Dumnezeu a avut o soluție simplă la probleme care păreau foarte complicate. Absolut. Și Biblia este de la început până la sfârșit întotdeauna este această lege a cauza și efect. Efectul din cauza. Un lucru. Vorbind de Biblie, avem câteva versete în Osea 8 cu 7. Fiindcă au semănat vânt, vor să-i efect, urmează o cauză. Ce ne seamănă nelegiuire, adică încălcare legii, nelegiuire va secera și în noiaua nelegiuirii lui este gata. Plata păcatului este moartea. În Biblie asta vedem din nou și din nou, de la începutul Bibliei până la sfârșit. Întotdeauna ai un efect pentru că a fost o cauză. În zece cu 12, semănați potrivit cu neprionirea și veți secera potrivit îndurarea. Acesta este un verset atât de minunat pentru că ne spune ce să facem. Pentru că această lege a cauzei și efectului merge și în mod negativ și în mod pozitiv. Dacă seamănă în ceea ce este rău, voi se cera ceea ce este rău. Dacă seamănă în ceea ce este bine și dacă seamănă spre sănătate, aceasta este ceea ce eu voi culege. Și ea este o lege fixă. Da? Întotdeauna când este un efect rău, este pentru că ceva rău a fost semănat. Iar eu trebuie să cunosc legea și trebuie să caut, Doamne ajută-mă să găsesc și să înțeleg unde am semănat ceva rău. Pentru că altfel nu se întâmplă. Am înțeles importanța acestei legi simple, dar acum noi suficient să înțelegem, trebuie să știm cum să o aplicăm. De aceea aceasta ar fi o întrebare, cum reușim să aplicăm această lege fix, această lege simplă, într-o boală. Avem aici un exemplu. Dacă eu m-aș pe o clădire și aș vrea să le arăt tuturor că eu pot să zbor și a sări de acolo. Întrebarea, odată ce sar, este, voi zbura sau voi cădea? Răspunsul este evident, da, nu? parașută <laughs> <O să caz. laughs> Și cu parașută o să cad. doar că mai încet, da? De ce? Pentru că este o lege. O lege pe care Dumnezeu a pus-o în natură, legea gravitației. Okay? Aceasta este supusă legii cauzei și efectului. Da? Și anume, dacă sar, va veni un efect. Doamne ferește să nu ducă la moarte, dar voi avea o rană, două, trei, da? Aceea este boală. Suferința aceea este boală. Acum, e important să luăm acest exemplu și să vedem cum îl înțelegem boala și ce facem cu ea. Că dacă tratezi doar piciorul care, să zicem, că s-a rupt în această ritură, care este pericolul? Mai încerci. <laughs> mai încerc încă o dată. <laughs> exact, nu? Pentru că s-a vindecat și apoi mă voi sui pe clădire din nou și le voi zice tuturor să vedeți că de data asta o să-mi iau având mai tare și de data asta chiar o să zbor. Și atunci e important să înțeleg de ce a avut loc această suferință. Scopul bolii de aceea este ca să înțeleg de ce sufer, ca să nu se mai repete. Deci, e foarte important să înțeleg de ce am suferit. Ok, am sărit. De ce a produs acea suferință, acea săritură? Iar în cazul acesta este legea gravitației. Că legea aceea a fost încălcată. Efectul suferință, boala, întotdeauna este. Este mijlocul prin care sunt îndreptat către cauză. Cauza nu se vede. Cauza trebuie cercetată. În cazul acesta e mai ușor să vezi că, ok, bun, am sărit, am căzut, dar căzătura nu este cauză. Căzătura este un efect. Legea încălcată, ok, acolo deja începem să înțelegem cauza. Ok? Și... Acolo, fiindcă am încălcat o lege, am avut un efect. Și acum putem începe să înțelegem de fapt care este efectul și care este cauza. Mergând mai departe pe acest exemplu pe care l-ai dat, de unde ar trebui să începem să rezolvăm lucrurile? Primul pas este efectul sau suferința în sine. Acesta este primul din cele patru nivele în a trata boala. Trebuie să luăm suferința în sine, efectul în sine. Efectul uneori trebuie rezolvat. Acum spun uneori pentru că o să vedem imediat de ce, dar uneori, ca și în cazul acestei sărituri, o să ai o ruptură. Acel efect trebuie rezolvat cât de repede. Îți pui piciorul în gips. dacă este rană trebuie să o bandajezi ca să nu curgă sânge, dacă curge prea mult s-ar putea să mori. Dacă se infectează din nou, s-ar putea să ai probleme mari sau chiar să mori. Deci efectul în unele cazuri trebuie tratat, tratat imediat. De aceea, inclusiv în ceea ce am făcut și noi și ceea ce am înțeles în, în lucrarea cu pacienții, este că în unele cazuri efectul trebuie tratat cât de repede și trebuie tratat corespunzător pentru ca să se refacă, ca să nu complice lucrurile mai mult. Și atunci am, am postat pe canalul nostru de YouTube câteva a, terapii pentru efecte. Avem aici o prezentare despre tăieturile, tratând tăieturile acasă, dacă cineva se taie, cum am avut pe fica noastră, sau dacă este vreo infecție, ce să se facă acolo. Avem aici iarăși o prezentare minune aurie, ceară de albine, ce să se facă în caz de intoxicații. Sunt însă și alte tratamente, ca și băi alternative, a, adică cald-rece. Sunt cărbunele care este foarte folositor și alte tratamente naturiste pentru a trata efectul. ori, însă, în alte cazuri și boli, orice îi faci simptomului sau bolii nu trece. Iar revine continuu și se agravează. Aici sunt acele boli care ne, ne să zic așa, deranjează cel mai mult. Că cele cu cicatrici, cu așa mai departe știi ce să faci, se rezolvă destul de repede dacă organismul funcționează cum trebuie, dacă nu este într-o stare mai gravă de sănătate și atunci își revin. Dar aceste boli care nu trec, orice le faci, nu trec, acolo este problema cea mai mare. Însă principiul și cei patru, cele patru nivele de tratare a bolii se aplică și la bolile care trec repede și la bolile care nu trec repede. Pentru că așa cum am zis în, în cazul acesta cu săritul de pe acoperiș, dacă nu înțelegi cauza Vei sări din nou. Adică vei încălca legea din nou. Și scopul acelei suferințe este să ne ajute să înțelegem de ce s-a întâmplat acel lucru. Și asta este foarte important, ca să nu se mai repete. În anii de cercetare și căutare de soluții la boală, am găsit un principiu fundamental pentru cauza bolii. Cauza întotdeauna are de-a face cu împlinirea sau încălcarea unei, unor legi. Împlinirea legii sau legilor duce la rezultate bune. Încălcarea la rezultate rele. Aceasta este ceea ce am văzut cu acest exemplu cu săritul ca să zbor. Ceea ce a dus la suferință a fost încălcarea unei legi. În acest caz, legea gravitației. Și atunci este un efect care are o cauză. Însă cauza întotdeauna are de-a face cu încălcarea în cazul unei suferințe sau împlinirea în cazul unui lucru bun a unei legi. Rezultatul este simptomul. Încălcarea legii este cauza. Acesta este principiul la baza oricărei boli. Principiul care separă tratamentele care se ocupă de rezolvarea efectelor și cele care se ocupă de rezolvarea cauzei. Am înțeles până acum primul nivel, cel legat de efectul în sine de durere, ceea ce simțim prima dată. Suntem acum curioși să vedem care ar fi următorul nivel. Sigur, am abordat cumva un pic, pentru că al doilea nivel este strâns legat cumva de primul, în cele mai multe cazuri, în special în cazul care l-am dat. Al doilea nivel sunt legile fiziologice sau naturale. Al doilea nivel în a trata orice suferință este să înțeleg legile fiziologice sau naturale care au fost încălcate. Aceasta este deja o cauză. Nu un efect, nu boală. Prin suferință Dumnezeu caută să ne învețe legile sale. Și aceasta este foarte important de a înțelege și a cunoaște legile care au fost încălcate, care au dus la boală. Pentru că, așa cum am zis, dacă nu, se va repeta. Și atunci voi încălca din nou legea și va apărea din nou efectul. Iar dacă eu încalc în continuu o lege, ok, o perioadă nu să efectul. Dar după un timp o să apară. Și atunci o să fie greu să o tratezi pentru că tu ai încălcat acea lege în continuu, cum apare în bolile acestea ca și diabetul sau bolile coronariene sau alte boli, tu ai încălcat acea lege în continuu. Dar efectul a apărut doar după, după mult timp. Și atunci omul nu mai face legătura între cauză și efect. Și de aceea este foarte important ca să putem trasa. Și în anumite boli trebuie să elimin uh, diverse cauze pentru că mai multe legi încălcate duc la un efect. Pentru că așa ne-a construit Dumnezeu dacă, dacă eu încalc un, un, o lege, de exemplu că nu dorm o noapte, nu o să producă efect dintr-o dată și organismul nostru este destul de rezistent. Așa ne-a creat Dumnezeu și slavă Dumnezeu pentru aceasta. Pentru că greșim de multe ori. Însă dacă încalc un lucru în continuu, eu seamăn o sămânță care va duce la boală. Și atunci, odată ce ajung la boală, bun, acum hai să trasez înapoi, să văd ce am încălcat. Da? Și primul sau al doilea nivel în a trata boala, după ce tratez efectul în sine, dacă îl pot trata, în anumite cazuri trebuie, așa cum am mintit, al doilea pas este să înțeleg, ok, hai să caut acum legile care eu le-am încălcat. Am o boală, am o suferință. Hai să caut legile care le-am încălcat ca să ajung la acest efect. Și acum avem aceste boli, aceste legi fiziologice și o să uităm poate la câteva dintre ele. Trebuie să cunosc și să înțeleg legile ființei umane și cum funcționează ca să știu cum să trăiesc în contextul lor. Legile creatorului întotdeauna sunt bune și doar pentru bine nostru. Cel ce le încalcă își face rău cu mâna lui. Aceasta este foarte important de, de înțeles pentru că, de exemplu, dacă luăm legea gravitației, Chiar dacă nu-mi place că vreau să zbor, totuși această lege este spre binele meu. Pentru că dacă n-ar exista această lege, Biblia n-ar mai sta aici. Noi n-am putea sta față-înfață. Am zbura cumva unul față de altă și a trebuit să fugim unul după altul și niciodată nu ne-am ajunge. N-am putea mânca. N-am putea să facem lucrurile pe care acum le facem. Da? Și atunci toate legile lui Dumnezeu au fost și sunt bune și sunt cu un scop bine definit. Când eu le încalc, pur și simplu îmi fac rău cu mâna mea. Dar dacă înțeleg legea și înțeleg cum să trăiesc în contextul ei, atunci pot să și zbor. Pot să-mi iau o parașută ca să, a, ca să încete, încetinez a, sau pot să fac un avion și să zbor. Da? Atunci știu cum să trăiesc în contextul acestor legi bune pe care Dumnezeu le-a dat. Și pot să mă bucur de ea pe deplin. Aici este prezentarea despre război contra sări. Acolo am văzut o lege încălcată și anume acea nutriției. Avem nevoie de anumite elemente în a, hrana noastră pentru a funcționa cum trebuie. Am văzut prezentarea despre suplimente și este foarte important, în loc să-mi iau a, nutriția de care am nevoie din suplimente făcute de altcineva, trebuie să iau așa cum a pus-o Dumnezeu în natură și de acolo să mă pot hrăni. Pentru că așa învăț să mă hrănesc din Dumnezeu și nu din o. Ultima prezentare, așa cum am mintit-o, deja a fost dentura ca și cauză. Iar așa cum am spus acolo, când apară probleme dentare și o tratez necorespunzător, atunci pot să apară probleme foarte mari de sănătate, pentru că acelea duc la încălcarea mai multor legi. Avem și alte legi, așa cum am menționat deja nutriția, sarea, dar și ceea ce mănânc. Avem apoi mișcarea sau exercițiul fizic. Uh, trebuie organismul nostru să miște, ca să funcționeze cum trebuie. Avem apa. Consumul apei este foarte important. Avem soarele. Avem temperanța. Temperanța asta înseamnă trebuie să resping cele rele, iar cele bune să le fac uh, așa cum trebuie. În bun. Avem aerul curat, foarte important pentru sănătatea noastră. Avem de asemenea odihna. Odihna este ceea ce ne ajută să ne refacem în timpul nopții. Și atunci este foarte important să înțelegem această lege și să o putem trăi. Mulți însă au ajuns să nu mai doarmă, să aibă insomnii și așa mai departe. Și acolo poate fi o problemă foarte complicată și poate să abordăm pe viitor problemele acestea, dar, din nou, nu se poate să ai un efect, o insomnie fără cauză. Trebuie găsite, iar la insomnie sunt cauze mult profunde, subconștiente, de aceea apar în somn. Pentru că nu sunt ceva de care este conștient. Dar problemele de insomnie ne arată cauze subconștiente care dacă le găsim și le rezolvăm, se rezolvă. Deci până acum să înțeleg că toate aceste lucruri pe care le am amintit, neținerea cont de acestea va aduce boală. Sigur. Da? Și, acestea aduce sunt, efectul. Exact. și acestea sunt efectul care este cauzat de legile fiziologice încălcate. Avem aici un citat care am văzut că este foarte frumos și potrivit. învățați pe copiii voștri să studieze de la cauză la efect. Arătați-le că dacă violează legile ființei lor, trebuie să plătească suferind boală. Din nou avem legea ca și cauză și suferința ca și efect. Încălcarea unei legi se duce la efecte nedorite. Și atunci, inclusiv pe copiii noștri trebuie să învățăm acest lucru. Adică, ok, nu-i dau copilului meu anumite uh, mâncăruri, chiar dacă plac. Pentru că el trebuie să învețe că acel lucru încalcă o lege, iar aceasta va duce la suferință mai devreme sau mai târziu. Și uh, odată ce copilul înțelege, pentru că înțelege acest lucru, atunci el zice, ok, bun, nu rău, hai să luăm ceva mai bun. Și e foarte frumos să-l înveți pe copil acest lucru așa această lege. Acum, sper că după această prezentare, când se înțelege importanța legii, cauze și efectului, mai întâi părinții să înțeleagă și pe se să îi poată învăța pe copii. Da? Exact. Dar de multe ori copiii înțeleg înaintea părinților, atunci, măcar de la ei să învățăm. -am avut, am avut, de exemplu, un caz în care mama bolnavă a consumat cola și în fața copilului și copilul se spune Copilul îi spune mamei, mamă, nu mai lua acolo, că știi că îți face rău. Adică copilul a înțeles că este încălcare de lege. Și copilul îi spune lui, și cu părintele îi spune, da, știu. Opa! Deja e o problemă. Da. Adică deja încalci o lege conștient. În momentul acela o să suferi. Și când o să suferi, este trist. Încălcăm legi care vor semăna Boală. Și atunci ne plângem că ne doare. Dar nu am vrut să luăm aminte în legea care am încălcat. Un alt citat. Omul a neglijat legile ființei sale și boala este în continuă creștere. Exact ceea ce vedem astăzi. Cauza a fost urmată de efect. Din nou avem cauza legile, efectul suferință. Și în ziua de astăzi, din păcate, Lumea este atât de bolnavă și din ce în ce mai bolnavă. Boala, suferința, are ca scop să învățăm legile pe care le-am încălcat. Să învățăm și să căutăm cauza. cauză. Atunci, înseamnă că boala este un ajutor, da? Absolut. E foarte diferit de felul cum o percepem de obicei. Absolut. Absolut. Haideți să revenim puțin la această ilustrație cu clădirea și cu săritul de acolo. Uh, ce crezi? Ce m-ar determina pe mine să încerc să sar de pe o clădire? Exact. Asta, asta ne aduce la al treilea uh, nivel, da? pentru că încalc legea fiziologică. Dar, uh, de fapt, ce m-a făcut să încalc? Nu. Sigur. Și asta este un lucru foarte important, pentru că dacă nu înțelegi de ce ai sărit, în primul rând, de ce ai încălcat legea fiziologică, degeaba înțelegi doar legea fiziologică. Adică, ok, am înțeles că nu mai trebuie să sar, că o să sufăr. Însă, în continuu, o să am ceva ce mă împinge să-mi Și atunci, dacă nu rezolvă acel de ce am sărit, în primul rând, acolo o să avem problemă. Și acesta este nivelul al treilea. Nivelul al treilea de rezolvare a bolilor sunt legile spirituale. Un lucru foarte important de înțeles este că împlinirea sau încălcarea oricărei legi fiziologice pornește din gândire, care este ceva spiritual, adică nu se vede. Pentru că mâna mea nu se mișcă decât dacă un gând spiritual o face să se miște. Da? Și atunci nu sare de pe clădire decât. Din cauza unui gând spiritual că eu vreau să mă mândresc sau să atrag aprecierile celorlalți din jur. Sau, wow! Da? Și aceasta este un, un lucru spiritual care mă face să încalc o lege fizică. Dacă, ok, rezolv legea fizică, o înțeleg, o cunosc cum să funcționez. Însă dacă nu rezolv legea spirituală, eu tot o să încalc legea fizică. Pentru că legea spirituală este deasupra legilor fizice. Uneori apar boli fără încălcarea unei legi fiziologice anume. Și avem aici un exemplu, proverbe, proverbe 17 cu 22, stresul, mâhnire, tristare. Această cauză spirituală este înaintea sau mai importantă decât cea fiziologică. Și bun, o rezolv efectul, rezolv și înțeleg legea, cauza fiziologică, dar trebuie să merg și la cea spirituală. Și aici este un pic mai greu pentru că nu se vede. Aici trebuie să stai, să, să înțelegi legile. Și de aceea am făcut mai multe prezentări pe acestea, pe legile spirituale, pentru că sunt mult mai greu de înțeles. Însă prin legile fiziologice înțelegem sau începem să înțelegem cum funcționează și acestea. Ceea ce mi se pare interesant e ceea ce ai spus mai înainte, că poate să apară efectul fără să încălcăm o... Uh, lege fiziologică, și exact. doar una spirituală. Exact. Și atunci uh, cineva s-ar putea uita, uite asta, n-am călcată, n-am călcat, -am călcat nici asta, nici asta, de ce să îmi îmbolnăvească. Exact. exact. Da, ca și în cazul uh, orbului de naștere, uh, n-a păcătuit nici măcar fiziologic nici măcar spiritual, zic unii. Uh -huh. Păi tot este o cauză, că este o boală. Da? Și o să vedem între alte prezentare. Însă mulți, fiindcă nu găsesc legea fiziologică încălcată, Ok, dorm cum trebuie, când trebuie, mănânc ce trebuie, beau când trebuie, fac exerciții, fac mișcare, toate legile acestea fiziologice le păzesc. Și atunci de ce totuși sunt în bolnav? De ce totuși am cancer? De ce totuși am diabet? Da? Și acolo, odată ce ai rezolvat toate legile fiziologice pe care le cunoști și Celui Dumnezeu să te ajute și cu celelalte, atunci înseamnă că odată ce ai rezolvat legile fiziologice și nu mai găsești alta, Trebuie să treci la cele spirituale. Mulți oameni nu vor să accepte că există o lege spirituală încălcată. Da. Însă în neurologie asta se vede. Dar e, ce înțelegești tu prin legi spirituale? A, da, hai să abordăm câteva dintre ele și atunci o să, o să vedem care sunt aceste legi și atunci poate o să se, o să se înțeleagă mai bine. Legea de bază a întregului univers este legea vieții. Noi am fost creați cu nevoi. Orice creatură are nevoi. A iubi pe om creatură înseamnă să-i dau. Creatorul însă, am văzut acolo, el nu are nevoi. A iubi pe creator înseamnă să iau de la el absolut totul. Aceasta este legea de bază spirituală. Este de fapt legea cauzei și efectului. Dar doar pusă cu alte, altă formă, alte cuvinte. Adică Dumnezeu este cauza vieții mele. Eu sunt efectul. Și atunci efectul întotdeauna ține sau se ține legat de cauză. Nu pot să separ cele două. Nu pot să zici că Dumnezeu Creatorul nu există. Nu pot să zici că cel care îmi produce toate nevoile, nu mai am nevoie de el. Nu pot să mă descurc fără el? Nu pot să zici că acum mă voi mă voi alimenta din alte efecte și nu mai am nevoie de cauză. Nu merge. Dumnezeu este sursa, El este Creatorul. Întotdeauna, ca să, ca să pot să am sănătate, trebuie să fiu legat de cauză. Ca să pot să exist ca și efect al Lui. Când încalc această lege, apar deja probleme. Ce-aș vrea să fac acum este să, să abordăm câteva legi spirituale. Da? Și uh, să trecem prin câteva pe care le-am descoperit eu în oameni. Uh, legea de bază fiind această lege a iubirii. A, a legea vieții da? În care trebuie să mă hrănesc din Dumnezeu Și să dau omul, adică el este cauza, eu sunt Efectul și să nu mă alimentez din efecte Ci să mă alimentez doar din cauza Cauza vieții mele a, Și să vedem cum putem încălca această a, Lege spirituală în, în legi care vin din această lege Avem, în primul rând, cauza, o cauză Spirituală, ceva pe suflet Atunci când am ceva pe suflet O, o supărare că cineva Nu a făcut a, cum am așteptat eu sau că n-am putut eu, am avut așteptări de la mine să fac ceva și n-am putut și așa mai departe. Acestea înseamnă că încalc acea lege a vieții prin faptul că mă alimentez din om sau din mine și nu mă alimentez din creator. Iar aceasta poate duce la boli. Avem aici cum rezolvăm stresul. Aceasta este o prezentare pe care am făcut-o. Cum să rezolvăm ceva ce am pe suflet. Să înțeleg ce am pe suflet și cum să rezolv. În primul rând am văzut acolo în acea prezentare că a, o lege încălcată este că am așteptări sau dependență sau alimentare din a, o creatură, pretenții sau așteptări de la cineva pentru a-mi împlini nevoile sau de la mine însum, alimentare din altcineva sau altceva în afară de Dumnezeu pentru a-mi împlini nevoile. Toți suferim de această problemă, de fapt. A, toți dintre noi avem așteptări de la alții, de la soție, de la copii, de la ce știu, soț sau cine-a fi. Uh, am așteptări să comporte în mai fel pentru că prin asta mă alimentez din acel om. Și aceasta este o lege încălcată, pentru că eu trebuie să mă alimentez doar din cauză, niciodată din efect. Adică trebuie să mă alimentez doar din creator, niciodată din creatură, pentru că creatura este un consumator. Atunci, cum poate el să-mi împlinească nevoia, dacă el doar consumă? Da? Nu se poate. Și este o lege încălcată. Și Dumnezeu în bunătatea Lui nu ne dă toate efectele uh, pentru toate semințele rele pe care noi le semănăm. Și doar la momentul potrivit, lasă un efect să vină în viața mea, un rod să se producă datorită unei semințe, când pot să aflu cauza. Și dacă nu caut cauza, vina este doar la mine. Nu la Creator, pentru că El a fost acolo să mi arate. El mi-a dat tot ce am avut nevoie. El mi-a dat indiciile, mi-a dat Scriptura, mi-a dat totul, ca să caut la El rezolvare. Și-am respins. Sau atunci eu să fiu responsabil pentru ceea ce mi s-a întâmplat. O altă cauză este control, adică eu vreau să fiu în control în viața mea și asupra tot ceea ce am, ce sunt. Eu vreau să fiu un control asupra altora și nu mă lasă, sau mă stresez când altul vrea să mă controleze. Vinovăție sau victimizare, adică deci vorbirea sau comportamentul manifestat în așa fel încât să câștigăm simpatia sau ajutorul altuia sau să-l facem să ne lase în pace, aceasta este victimizare, ajungem aici din lipsa manifestării credinței în Dumnezeu. Aceasta duce la încumetare și la încerca să manipulăm pe om sau pe Dumnezeu să facă ce dorim noi. Aici este vinovăție, adică a, ceea ce fac duce la vinovăție pentru că încalc legile lui Dumnezeu sau este victimizare. A, nu manifest credința în cauză, în Dumnezeu, ci încerc să-l forcez să-mi devină slujitor, să facă ce fac eu. Adică copilul se aruncă pe jos și uh, plânge și așa mai departe, pentru că se victimizează pe sine însuși ca să își ca să împlănească scopul. Iar aceasta este o încălcare de lege. Și tot eu voi suferi. Avem o altă cauză spirituală și anume moștenire. Foarte mult se vorbește despre moștenirile fiziologice. Ok, da, moștenești ceva genetic, să zic așa, însă acelea sunt... Uh, activate, acutizate, doar pentru că eu moștenesc ceva spiritual. Adică moștenesc de la părinți o tendință, moștenesc de la părinți un blestem sau ce știu ce a fi fost, o să vorbim un pic despre asta, aceste moșteniri pot să-mi producă boală, pentru că este o lege spirituală. Moștenirea de la părinți, bunici sau străbunici are loc doar pentru că mă hrănesc din om. Adică uh, mulți zic că ok, un blestem a fost uh, făcut asupra părinților sau exact ce-au avut străbunii cu am și eu sau așa mai departe. Da, aceasta poate să fie doar datorită faptului că eu mă hrănesc din efect și nu din cauză. În momentul în care eu realizez această lege și mă duc la Dumnezeu să-mi să schimbe, să mă hrănesc doar din el, în momentul acela se rezolvă problema de moștenire. Adică eu moștenesc din cine mă hrănesc. Dacă mă hrănesc din tine, o să moștenesc ceea ce tu ai. Că și aici este un indiciu foarte important pentru contagiunea bolii. Da, dar o să prezentă poate ceva mai pe larg altă dată despre aceasta. Însă, întotdeauna, cauza este încălcarea mea a unei legi. O altă cauză spirituală este caracterul sau structura spirituală. Caracterul este ceea ce noi suntem din punct de vedere spiritual, ceea ce am devenit, este structura mea, așa cum am o formă fizică, așa am o formă spirituală, să zic așa, aceasta este caracterul. Da? Și atunci pot fi probleme de caracter care înseamnă că acestea s-au dezvoltat în timp și acestea, fiindcă s-au dezvoltat în timp, după repetiție, să zic așa, în trăire, se vor rezolva și în timp, adică durează ca să, să se schimbe o trăsătură de caracter. Însă tot prin Harul Dumnezeu, prin dependența de Dumnezeu se schimbă și acestea. O altă cauză spirituală sunt blestemele. Pentru unii acestea nu sunt o realitate, pentru alții le trăiesc zilnic. Și atunci vreau să abordez aceasta pentru că am găsit în multe cazuri blestemele și de fapt Biblia ne spune despre blesteme. Și vorbește foarte mult despre aceasta. Blestemele altora asupra noastră, adică preot, că a mers cineva la preot sau la vrăjitor să facă un blestem asupra mea, pot avea efect doar pentru că mă hrănesc din om. Din nou, este o problemă de moștenire. Adică fiindcă mă hrănesc din om, blestemul altuia asupra mea are efect. Însă dacă nu mă hrănesc din om, ci mă hrănesc doar din Dumnezeu, nici un blestem al altuia, oricât de mare ar fi vrăjitorul sau preotul sau așa mai departe, sau cât de putere ar avea, nu va avea nici un efect asupra mea. Orice blestem are efect doar pentru că mă hrănesc din om, pentru că este acolo un lege încălcat, un păcat. Blesteme care pot veni de la Dumnezeu. Așa cum am spus, în Biblie se vorbește foarte mult despre blesteme și Dumnezeu transmite un blestem asupra mea. De exemplu, blestemul asupra lumii din cauza păcatului Adam și Eva. Au fost, în primul rând, durele nașterii, creșterea durerilor nașterii, apoi a fost spinii și pălămida și greutatea în a, în a produce hrană și așa mai departe. Toate acestea au fost datorită încălcării unor legi. Adică este un efect, datorită unei legi. Încălcarea, a, a, cauza, a, încălcarea unei legi. Da? Și atunci, blestemul vine doar datorită unei cauze. Încălcarea legilor sale, așa cum vedem și în Deuteronom 28, încălcarea cuvântului său. Dacă este ceva în cuvântul său pe care eu îl încalc și știu despre el și totuși îl încalc, atunci Dumnezeu va transmite sau trimite un blestem care se va manifesta în boală sau așa mai departe. Și, din nou, trebuie să înțeleg caos, să o cunosc. Promisiuni neținute. Și aici am găsit foarte multe persoane care au, au suferit datorită unor promisiuni pe care le-au făcut atât omului cât și lui Dumnezeu. Pentru că dacă promiți omului, tot față de Dumnezeu promiți. Și atunci când nu ții acea promisiune, tu păcătuiești. Da? Și atunci mai bine un promit cum ne spune Iisus, daul nostru să fie da, nu și să fie nu, ca să nu păcătuim. Da. Însă, toate aceste blesteme care vin asupra noastră și care Dumnezeu le îngăduie, inclusiv dacă Dumnezeu îngăduie blestemul făcut de niște preot sau niște vrăjitori și așa mai departe, care vin asupra mea, vin ca Dumnezeu prin aceste blesteme și aceste efecte care vor fi produse să învețe să găsesc cauza și să o rezolv. Acesta este scopul, adică să găsesc legile încălcate. Și odată rezolvând legile, blestemele acestea nu mai au efect. O altă cauză spirituală este accesul celui rău. Am vorbit despre aceasta în mai multe prezentări, însă satana caută acces la noi, este ceea ce am înțeles. Și odată ce el are acces la noi, în cele mai multe cazuri, mai devreme sau mai târziu, va fi urmat de boală. Am văzut prezentarea numărul 8 Influențe invizibile și inconștiente, Acolo am văzut cum eu pot să fiu influențat, inconștient și invizibil de alții, pentru că mă hrănesc din el, din nou o încălcare de lege. Apoi, în prezentare numărul 9, când satana are acces, am văzut acolo cum satana, prin încălcarea diverselor legi, satana poate să aibă acces la noi. Inclusiv cele de dantură, când încalcă legii acolo, satana își cere un drept. Pentru că eu trăiesc într-un păcat, adică într un încălcare a unei legi, satana zice, ok, apoi ăsta e meu, că nu vrea să rezolve problema și atunci am acces la el. Satana are acces la mine doar pentru că eu am acționat în așa fel încât să încalc legile lui Dumnezeu. Iisus în Ioan capitolul 8 cu versetul 34 a spus, adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Deci așa cum a spus Isus, când trăiesc în păcat, când încalc legile lui Dumnezeu, um, atunci voi fi rob al păcatului, iar șeful poate să fie doar cel care a produs păcat sau a introdus păcatul în univers, univers anume satan. Și el până asta își cere un drept. De asemenea, vedem în 1 Ioan 8 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit cum el însuși este neprihănit. Adică Dumnezeu ne păcătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Iar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a arătat ca să nemicească lucrurile diavolului. Și păcatul, în 1 Ioan 3 cu 4, ni se definește ca fiind fără de lege, adică încălcare legii. Și atunci este foarte important ca noi să cunoaștem. Avem legile fiziologice pe care Dumnezeu ni le a dat. Avem legile spirituale pe care Dumnezeu ni le a dat. Încălcarea lor nu este doar că, a, nu mă afectează cu nimic. Hai că bea un pic de cola și ok. Problema este că trăirea în păcat mă face un sclav al satanei și în momentul acela voi ajunge la mila lui și voi ajunge la boli care nu le mai pot rezolva. Și atunci normal că toată lumea zace în cel rău, cum ne spune Scriptura. Și în momentul acela cine mă mai protejează, cine mă mai scapă, cine mă îndă vindecarea, cine mai îndă viață și toate le voi pierde pentru că am lucrat la cauză semănând să semănând nelegiuire și pediapsa este nedezlipită. Și Dumnezeu, prin boală, ne cheamă înapoi. Hai la neprionire. Hai să trăiești din mine. Să trăiești ca mine. Ca să poți culege roadele neprionirii, roadele bunătății, roadele iubirii, roadele sănătății. Chiar dacă cineva înțelege legile fiziologice și poate să le înțeagă pe cele spirituale, Totuși, de ce ele sunt încălcate? Știu că legea gravitației, ce, ce înseamnă să mâncare, legea gravitației și totuși ceva mă împinge, totuși să mai încerc să mai sare încă o dată. De ce se întâmplă lucrul acesta? Da, pe sunt, e o întrebare foarte bună. Știu ce, că este păcat să mint și totuși mint. Știu că cu ăla îmi face rău, lege fiziologică, și totuși beau și atunci, chiar dacă știu aceste legi, totuși văd o putere care mă face și mă împinge în continuu să le încalc. Și atunci aici ajungem la al patrulea nivel în a rezolva boala. Al patrulea nivel este firea, rădăcina sau natura omului însăși. Al patrulea nivel în rezolvarea bolii, firea sau rădăcina, este foarte important să-l înțelegem. Pentru că așa cum ai pus întrebarea, ok, cunosc legile fiziologice, cunosc cele spirituale, cunosc că, de exemplu, nu trebuie să mănânc zahăr. Și totuși, poftesc în continuu și nu pot schimba pofta aceasta. Nu mă pot abține. Ok, până la urmă, mă, mă cu lanțuri, să zic așa, și mă forțez să nu mănânc. Dar pofta este tot acolo și ceea ce mă îmbolnăvește nu este mâncatul zahărului, decât mă îmbolnăvește pofta. Da? Și atunci, ce mă face să încalc aceste legi, este firea. Orice acțiune, împlinire sau încălcare de legi pornește din firea omului. Aceasta face acțiunea, adică firea produce acțiunea, iar apoi aceasta va duce la reacție. Avem aici, de exemplu, o sămânță care a germinat. În primul rând avem aici rădăcina, care este cauza acestei plante. Rădăcina constă în această porțiune de aici, de unde cresc rădăcinile în jos și tulpina în sus. Ceea ce eu am înțeles ca rădăcinile se reprezinte este că ele reprezintă legile spirituale prin care mă hrănesc. Da? Deci acestea amândouă sunt ascunse și nu le vedem. Este cauza care este firea și este rădăcinile care sunt spirituale. Iar apoi avem trunchiul sau tulpina care reprezintă legea fiziologică. Iar rezultatul acestora este efectul. Cred că este o ilustrație foarte frumoasă ce a pus Dumnezeu în natură ca să înțelegem că orice efect, orice rod, orice fruct are o cauză. Da? Și e foarte frumoasă această ilustrație pe care o vedem continuu, din care ne hrănim continuu. Orice plantă din care mă hrănesc, orice mâncare din care mă hrănesc are la bază această lege. Da? Și atunci la fel trebuie să mă uit și în viața mea. În Galateni capitolul 6, versetul 7 și 8, Dumnezeu ne-a spus foarte clar, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bazjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și apoi ne arată rădăcina. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Da? Și aici vedem rădăcina. Rădăcina celorlalte cauze, legile fiziologice, legile spirituale, care devin și ele însele, înșile cauze, uh, rădăcina acestora este firea. Dacă eu seamăn în firea pământească, păcătoasă, adică cea care se leagă de om și îl respinge pe Creator, voi culege ceea ce este rău, ceea ce este pământesc, păcătos, putrezirea, moartea. Dacă seamăn în... În natura duhovnicească spirituală în care să mă leg de ceea ce este duhovnicesc și nu pământesc, adică om, mă, mă leg de ceea ce este spiritual, Dumnezeu care este Duh, atunci voi lua de la El viața și aceasta va duce la viață. Un alt citat extraordinar de, de bine pus. Voia lui Dumnezeu stabilește legătura dintre cauză și efectele acesteia. Consecințe înfricoșătoare sunt așa atașate la cea mai mică încălcare a lui Dumnezeu. Toți însă vor căuta ca să evite ef rezultatul, efectul, dar nu vor depune efort ca să evite cauza care produce efectul. Cauza este greșită. Efectul este drept pentru a înfruna călcătorul legii. Când am găsit acest citat am rămas, wow. Foarte frumos. Extraordinar. Adică, toți ne luptăm ca să oprim rezultatul cauzei. Ok, beau, beau Coca-Cola ca și mama pentru că îmi place. Dar nu vreau să vină niciun efect. Mă lupt contra efectului, dar vreau în continuare să încalc legea. Vreau să zbor și să sar în continuare de pe clădire, să zic așa, dar nu vreau nicio suferință. De aceea, Cauza este greșită. Încălcarea legii este greșită. Efectul este drept. Problema nu este boala. Problema este sămânța pe care am semănat-o. Este legile încălcate. Acolo trebuie să lupt. Nu cu efectul. Se pare că am ajuns în vârful piramidei, nu? Am ajuns acolo unde trebuia să ajungem. Exact, la rădăcină. La rădăcină. Acum, dacă am înțeles care este cu adevărat rădăcina, de unde pleacă toate, trebuie să știm și cum am putea să rezolvăm această problemă, această rădăcina, așa încât ea să nu ne mai provoace necazuri. Exact. Care ar fi soluția. Exact. Un lucru foarte important, uh, pentru că legele le mai înțelegi, mai încerci să le rezolvi, dar firea acolo... Degeaba știi că e firea când nu poți să ajungi la ea. Adică, cum o rezolvi? Fire. Pentru că un pom nu își poate schimba firea. Un leopard nu își poate schimba petele, cum zice Biblia. Sau un om de culoare, un negru, nu poate să devină alb. Adică, el nu poate să schimbe asta, chiar dacă sunt tot felul de operații astăzi. Dar el este tot negru. Noi trebuie să rezolvăm aceasta și trebuie să înțelegem cum. Eu nu pot să rezolv Firea. Degeaba înțeleg legile pe care trebuie să le împlinesc. Eu nu am putere la mine să le, să le împlinesc. Atunci aș putea să mă salvez singur, dacă aș avea. Însă nu am. Prin însuși faptul că omul ajunge dependent de tot felul de vicii, acolo se vede că nu are putere să rezolve acele cauze, adică să le trăiască acele legi. Da? Și atunci... A, a, ce ne ajută aceasta să înțelegem? Ne ajută să vedem dependența noastră de Creator. Pentru că orice lucru care există a fost creat de Dumnezeu. Orice lucru care mișcă a primit de la Dumnezeu puterea ca să miște. Orice reacție în acest univers este pus în mișcare datorită Lui. El este cauza, cauza să zic absolută, de la care încep celelalte. Dumnezeu nu a produs răul. Acesta este un lucru important de înțeles. Natura lui Dumnezeu este iubirea, este dreptate, este neprihănirea. Din, din el emană legea. El de aceea a dat legile care sunt toate bune. Niciuna nu este rea. Și atunci nu el a produs răul care există. Însă Dumnezeu i-a dat oportunitatea omului să devină rău. Iar răul înseamnă încălcarea legilor lui sau separarea de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat libertatea. Pentru că doar așa poți să-L iubești pe Dumnezeu. Aceasta este, este pf, uluitor că a, creatura îi spune creatorului său sau făcătorului său sau vasul, să zic așa cum folosește în, în Biblie un exemplu, vasul îi spune olarului, nu te vrea. De ce mai ai făcut așa? Și îl respinge. Păi stai, mă, un picuț. Așa ceva este complet contra oricărei logici. Contra oricărei rațiuni. Și uite că asta s-a întâmplat. Și aceasta este firea noastră, care în continuu mă pune în vrăjmășie contra Creatorului. În continuu se încalcă legile. Firea este cea care trebuie schimbată. Și odată ce schimbi firea, atunci se va schimba și felul în care reacționezi la legile lui Dumnezeu. Deci aceea soluția este nașterea din nou prin Iisus Hristos. Ce înseamnă aceasta? Sunt câțiva pași. În primul rând trebuie să înțeleg care este cauza greșelilor mele față de Dumnezeu, adică a încălcării legilor, a păcatelor, căci adevărul ne eliberează. Greșelile sunt efecte, roade, iar rădăcina este firea păcătoasă cu care ne naște. Conform Psalmul 51 cu 5, urmând 7, firea este cauza, așa cum am văzut, deja sunt cele patru nivele, da? este efectul, Încălcarea legilor fiziologice este cauză a bolii, dar ea este tot un efect. Este un efect al încălcării legilor spirituale. Însă legile spirituale încălcate sunt tot un efect. Sunt un efect al firii, care este acțiunea, care produce acțiunea. Da? Și atunci noi trebuie să rezolvăm această cauză sau o rădăcină. De aici pornește totul în viața mea. De aceea eu trebuie să cer lui Isus Hristos să mă curețe prin sângele lui vărsat de această fire păcătoasă. Și să cer să-mi dea o inimă nouă și un duh curat, adică o nouă fire. Aceasta este ceea ce eu am învățat că trebuie să fac zilnic. Așa cum zice Pavel că a murit și Hristos trăiește în mine. Așa cum zice Iisus că trebuie să iau crucea zilnic. Da? Aceasta este, înseamnă moarte. Și acum am avut o altă prezentare, poate să pun în sus și în descriere, a, diferența între juc și cruce. Da? Și a, e foarte important să înțeleg că firea aceasta este ceea ce mă înșală. Să văd că eu nu trebuie să lupt cu boala, ci trebuie să văd unde mă înșeală această fire, unde nu sunt legat de creator, ci sunt legat de creatură. Și unde încalc legea vieții, unde încalc această lege a cauzei și efectului. Și să mă leg din nou de cauza existenței mele, adică de creator. Iar aceasta eu nu pot să o schimb. Eu nu am cum să schimb rădăcina. Adică un pom nu își poate schimba rădăcina. Această schimbare se poate produce doar prin colaborare cu Dumnezeu, adică înțeleg care este cauza, văd unde este problema, văd neputința mea de a mișca ceva și apelez la Dumnezeu. Doamne, schimbă Tu. Tu care ai venit din cer și ai murit pentru mine. Schimbă Tu firea pe care ai venit să o răstignești și dăm Tu o viață nouă așa cum Tu ai înviat. Este manifestare credinței în Mântuitor, în Dumnezeu. Și aceasta este singura noastră soluție pentru boală. Al treilea pas este să cred că Dumnezeu m-a iertat prin jertfa lui Isus Hristos pe cruce, iar aceasta înseamnă că mi-a curățat, m-a curățat de firea veche și mi-a dat o inimă curată, un duh nou și statornic, ca să trăiesc în conformitate cu legile lui. Și acolo avem câteva versete: Unul, Ioanul cu 9, Ezechiel 36, care este în plinerea făgăduinței cerinței lui David din Psalmul 51. Avem Iacov 5 cu 15 și alte versete. Adică eu trebuie să manifest credința. Că Dumnezeu care mi-a ajutat să înțeleg unde am încălcat legea, m-a curățit de această fire și mi-a dat o fire nouă. Pentru că el a murit pe cruce ca eu să mor. Adică această fire să moară, să fie dezrădăcinată și să poate să planteze în mine un duh nou. O altă fire nouă. Și trebuie să cred că Dumnezeu a făcut aceasta. Pentru că i-am cerut, pentru că m-a ajutat să înțeleg și să cred că pot să trăiesc o viață nouă. Pasul patru 4 este să mulțumesc pentru că îmi arată unde este problema, de adică firea și legile încălcate, că îi pasă de mine și vrea să mă schimbe și că în Iisus Hristos sunt o făptură nouă. Aici avem unul în cu 18 să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate. Inclusiv bolle pe care le-am avut și avem 2 Corinteni 5 cu 17, unde trebuie să cred că sunt o fătură nouă în Iisus Hristos. Și acest lucru este extraordinar de important. Credința este ceea ce prinde mâna lui Dumnezeu și ia pentru mine. Mulțumirea este manifestarea încrederii că El a făcut-o. Este manifestarea uh, faptului că eu deja cred că am ceea ce am cerut. Da? Și cred că sunt o fătură nouă și trăiesc astfel. Trăiesc într-o relație cu Dumnezeu în care nu mai sunt separat de El. În care firea mea nu mai este în cu Dumnezeu, ci am o fire nouă în care sunt a Lui. Sunt copil al Lui Dumnezeu. Și atunci de la El primesc și viața, de El primesc și sănătatea, de El primesc și puterea ca să împlinesc legile Lui. Și pasul numărul cinci este să trăiesc zilnic o viață nouă în Dumnezeu. Din El să-mi iau în continuare toate nevoile ca să dau altora. Ne având așteptări de la om ca să primesc ceva, astfel, prin crucificarea zilnică a firii pământești, cum ne spune Iisus Hristos în Luca 9, cu 23, am fost eliberat de jugul firmei pecătoase ca să trag la jugul lui Iisus Hristos, conform Matei 11, 28, 30. Și aceasta este foarte important pentru că odată ce trag la jugul lui, acolo este ușor, acolo este sănătate, acolo este binecuvântare, acolo nu este blestem, acolo nu este păcat, acolo nu sunt consecințele rele ale încălcării legilor lui Dumnezeu. Da? Acolo, alții poate mă vor ataca, dar eu voi fi binecuvântat, voi fi plin de fericire în Dumnezeu, așa cum a fost Iisus Hristos. Chiar dacă a fost pe, pus pe cruce, el a biruit și se va bucura o veșnicie întreagă, dar s-a bucat și aici de binecuvântarea lui Dumnezeu și de relația aceea cu Dumnezeu care îți aduce doar liniște și pace înlăuntrică și fericire înlăuntrică, chiar dacă în jur este boală și dezastru, tu poți să fii o binecuvântare pentru ceilalți, pentru că ne hrănești din Creator. Suntem la finalul acestei prezentări și ne bucurăm pentru multele informații și adevărul pe care le-am descoperit. A înțelege această lege simplă, cauză și efect, cred că ne face să fim cu adevărat înțelepți. Sperăm să vă fie de folos aceste lucruri, să le putem și aplica la problemele de sănătate pe care le avem și nu numai. Și în data viitoare să rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu.